Стівен Кінг. Протистояння. Книга друга, розділ 51. Частина друга. Ларрі пішов приблизно о п'ятій. Попрощалися вони з Гарольдом дружньо. Той тиснув Ларі руку, шкірився, запрошував заходити ще. Але якось Ларі відчував, що коли він більше ніколи не завітає, то Гарольдові це буде до одного місця. Він поволі пішов бетонованою доріжкою і розвернувся помахати господареві. Але той уже зник у будинку. Двері були зачинені. У будинку було дуже прохолодно, бо Гарольд опустив жалюзі. І це було помітно, але, стоячи на дворі, Ларрі раптом подумав, що це перший будинок із заштореними, закритими жалюзі вікнами, до якого він у Болдері заходив. «Ну, звичайно, – подумав Ларі, – у Боулдері ще повно зашторених будинків». То будинки мертвих. Коли вони захворіли, то відгородилися шторами від світу, зашторили вікна і померли. Так перед смертю схильна ховатися будь-яка тварина. Живі, може, підсвідомо визнаючи оцей факт смерті, відкривали віконниці навздіж і розсували всі штори й фіранки. Від вина у нього трохи заболіла голова, і він спробував переконати себе, що йому стало трохи холодно від цього, що це таке собі невеличке похмілля. Заслужена кара за те, що обухав гарне вино, як дешевий мускатель. Але він не міг до кінця себе у цьому переконати. Ні, не виходило. Він окинув поглядом вулицю і подумав. «Дякую тобі, Боже, за тунельний зір. Дякую, Боже, за вибіркове сприйняття. Бо без цього ми жили б точно, як у оповідках Лаукрафта». Думки у нього почали плутатися. Раптом він відчув чітке переконання, що Гарольд підглядає за ним крізь свої жалюзі, а руки у нього стискаються хваткою душителя, а посмішка перетворюється на вишкір ненависті. У кожного пса є свій щасливий день. Водночас йому пригадалася ніч у Беннінгтоні, сон на вуличній сцені, прокидання з моторошним відчуттям чиєїсь присутності, а потім почулися, чи то примарилися, Запорошені кроки. Тихий стукіт підборів, що віддалявся на захід. Годі, не дуркуй. Бут гіл. Цвинтар, де лежать ті, хто помер у своїх черевиках. Спливла несподівана асоціація у голові Ларі. Та Бога ради, просто припини. Краще б я не думав про померлих. Про мерців за всіма цими жалюзі й шторами у темряві, як у тунелі. У тунелі Лінкольна. Христе Боже! А якби вони всі заворушилися, завозилися, боже, милосердний, зупини це!» І раптом він згадав, як у дитинстві ходив із мамою у Бронкський зоопарк. Вони зайшли до будинку мауп, і сморід ударив його в ніс аж фізично, наче якийсь кулак. Він розвернувся тікати, але мати його зупинила. «Просто нормально дихай, Ларі», – порадила вона. «Мине п'ять хвилин, і ти цей гидкий запах перестанеш помічати». Він залишився, не повіривши мамі, просто борючись із нудотою. Навіть у сім років він найдужче не любив блювати, і виявилося, що вона має рацію. Коли він згодом поглянув на годинник, то виявив, що пробув у мавп півгодини і не міг зрозуміти, чому жінки, які заходили у двері, раптом затикали носи і кривилися. Він сказав про це мамі, і Еліс Андервуд засміялася. «А так тут і зараз погано пахне». «Просто тобі не чути». «А як це вийшло, мамо?» «Не знаю. Кожен може до цього принюхатись. А тепер просто скажи собі. Зараз я знову відчую справжній запах мавп'ятника. І глибоко вдихни». Він так і зробив. І сморід справді з'явився. Навіть сильніший і гірший, ніж був спочатку. І з'їдені перед тим хот-доги і пиріг з вишнями знову полізли вгору здоровенним, нудотним клубком і Ларі кинувся до виходу на свіже повітря, і зміг на силу втримати все всередині. «Оце вибіркове сприйняття», – подумав він тепер. І вона знала про це, хоч і не знала, як воно називається. Не встигла ця думка набути завершеної форми в його голові, як він почув материн голос. «А тепер просто скажи собі, зараз я знову відчую справжній запах болдера». І він відчув його. От, власне, справді відчув. Він відчував запах за зачинених дверей, засунутих штор і опущених жалюзі. І то був запах повільного розкладу, який тривав навіть у цьому майже порожньому місті. Він пішов швидше. Ще не біг, але майже до бігу прискорював кроки, відчуваючи цей фруктовий густий дух, до якого він, як і всі, свідомо призвичайлися. Бо запах стояв усюди. Він надавав забарвлення їхнім думкам. І ніхто не опускав жалюзі, навіть кохаючись, бо мертві лежать за опущеними жалюзі, а живим ще хочеться бачити світ. Воно теж стало лізти нагору. Цього разу не сосиски з пирогом, а вино і цукерка пейдей. Бо з такого мав п'ятника йому не вибігти, хіба що перебратися на безлюдний острів, де ніхто ніколи не жив. І хоч він і тепер, найдужче в світі, не любив блювати, зараз це з ним станеться. — Ларі, з тобою все гаразд? Це його так вразило, що з горла в нього вирвалося раптове «Ай!» і він підскочив. До нього звертався Лео. Хлопчик сидів на бордюрі у трьох кварталах від будинку Гарольда. Він грався м'ячиком для пінпонгу, набиваючи його об тротуар. — Що ти тут робиш? — спитав Ларі. Серце поволі сповільнювало биття. «Я хотів піти додому разом з тобою», – сором'язливо промовив Лео. «А до того у дім іти не хотів». «Чому ж?» – спитав Ларі і сів на бордюр коло Лео. Лео знизав плечима і знову став дивитися на м'ячик. Той тихо стукався об асфальт. Пок, пок, і повертався в його долоню. «Не знаю». «Лео!» «Що?» Для мене це дуже важливо, бо мені Гарольд подобається і не подобається. Якесь подвійне почуття у мене до нього. У тебе таке до людини бувало? Ні, у мене до нього тільки одне почуття. Пок-пок. Яке? Боюся, просто відповів Лео. Може, додому вже підемо, до мами Надіни і мами Люсі? Давай. Вони рушили вздовж Арапаго, якийсь час мовчали. Лео і далі кидав м'ячик об землю і вправно ловив. «Вибач, що змусив тебе так довго чекати», – сказав Ларі. «Та нічого». «Ні, правда, коли б я знав, я б швидше до тебе прийшов». «А в мене справа була, я оце знайшов у того на газоні, м'ячик для Понгпінгу». Пінг понгу, мимохідь поправив Ларі. «А як ти гадаєш, чому Гарольд жалюзі опустив?» «Щоб ніхто не міг зазирнути, мабуть», – сказав Лео. «Щоб він щось таємне міг робити. А воно як у мертвих, правда?» «Пок, пок». Вони йшли далі. Дісталися рогу Бродвею і завернули на південь. Тепер вони бачили на вулицях інших людей. Жінки дивилися у вітрини на сукні. Чоловік із Кайлом повертався звідкись. Інший невимушено сортував риболовні снасті у розбитій вітрині спортивної крамниці. Ларі побачив діка Волмена зі свого гурту, який їхав на велосипеді в інший бік. Той помахав Ларі і Лео. Вони йому. «Щось таємне», – замислився Ларі в голос, уже не намагаючись випитати у хлопчика. «Може, він молиться темному чоловікові?» – кинув Лео. І Ларі смикнувся, наче його вдарило струмом. Лео не помітив цього. У нього м'ячик виконував подвійний стрибок. Відскакував від тротуару, бився об стіну, і тоді Лео його ловив. Пок-пок. «Ти справді так вважаєш?» – спитав Ларі, намагаючись не показувати свого хвилювання. «Не знаю, але він не такий, як ми. Багато усміхається, але, я думаю, в ньому якісь черви сидять і змушують його всміхатися, такі білі, здорові, як мозок виїдають». «Як у Париші». «Джо, тобто Лео». Очі Лео далекі відсторонені, китайські, раптом проясніли. Хлопчик усміхнувся. «Диви, там Дейна, вона мені подобається». «Привіт, Дейно!» – закричав він і замахав їй. «Жуйка в тебе є?» Дейна, яка змащувала зірочку на десятишвидкісному велику, тендітному, як паучок, озирнулася і усміхнулася. Вона сунула руку у кишеню блузки і дістала п'ять пластинок джусіфрут, наче карти в грі. Лео з радісним сміхом помчав до неї, стискаючи в руці м'ячик. Його довге волосся маєло. Ларі провів його поглядом. — Оця думка про черву за усмішкою Гарольда. Звідки у Джо? — Та ніж, бо Лео він, принаймні, я так вважаю. — Така тонка думка. І така страшна. Хлопчина був у якомусь напівтранці, і не тільки він. Скільки разів він, Ларі, сам раптово зупинявся серед вулиці і якусь мить дивився в нікуди, а потім йшов далі. Усе змінилося, наче всі людські чуття загострилися, збільшилися на одиницю. Страшно просто жах. Ларі зарушив ногами. Пішов туди, де Дейна частувала Лео жувальною гумкою. Того вечора Стю і Френні прали у маленькому дворику за будинком. Вона набрала у мілкий тазик води, натрусила туди ледь не тайду і стала все мішати ручкою від швабри, доки вийшла неприємного вигляду піна. Френ не була впевнена, чи все правильно робить, але хай і грець, якщо вона піде до матінки Ебігейл і зізнається у своїй невмілості. Френні висипала одяг у крижану воду. Потім похмуро вскочила туди і почала топтати прання, як сицилієць виноградне вино. «Ваша нова модель – мейтак п'ять тисяч», – думала вона. «Метод двоногого перемішування, ідеальний для кольорових речей, тонкої білизни і…» Вона озирнулася і подивилася на чоловіка, що стояв у хвірці, яка вела на задній двір, і весело дивився на неї. Френі зупинилася, дещо задихана. «Ха-ха, дуже смішно. Давно тут стоїш, розумнику. Хвилини зодві. А як це у вас називається? Шлюбний танок дикої качки?» «І знов ха-ха!» – вона холодно подивилася на нього. «Ще один такий прикол, і спатимеш на дивані, чи на горі став зі своїм друзякою Гленом Бейтманом. Ну, я ж не хотів!» «А тут і твій одяг теж, містере Стюарт Редман». Хоч який ти там отець-засновник, але й у тебе бува на трусах смуги лишаються. Стю усміхнувся, потім ширше і врешті зареготав. Ну ти сувора, Люба моя. Наразі в мене не надто делікатний настрій. Ну вискоч на хвильку, обалакати треба. Френні була рада, хоч потім її ноги мити доведеться перед тим, як продовжити прання. Її серце не нещасливо, а доволі печально, як вірна машина, яку хтось із помітним браком здорового глузду запустив неправильно. «Якщо так прала моя прапрабабця», – подумала Френ, – «то їй, мабуть, належала та кімната, яку мати так плекала й берегла. За професійний ризик». Вона подивилася на ноги дещо розчаровано. На них ще лишалася сірява мильна піна. Френ з огиду її витерла. «Коли моя жінка прала вручну, – сказав Стю, – то вона брала, як його, пральну дошку чи що? У мами моєї, пам'ятаю, їх штук три було». «Знаю! – роздратовано сказала Френі. Ми з Джун Брінкмейер півболдера облазили, шукаючи таку. Жодної не знайшли. Техніка завдає удару у відповідь». Він знов усміхався. Френі взялася руками в боки. «Ти мене образити хочеш, стюарт Редмен?» «Ні, мем, я просто типу знаю, де взяти тобі пральну дошку. І для Джуні, як їй треба». ж? «Спочатку пусти мене перевірити». Його усмішка зникла, і він обійняв її і протулився лобом до її лоба. «Знаєш, я дуже вдячний тобі за прання мого одягу», – сказав він. І я знаю, що вагітна жінка краще за мужика знає, що їй можна робити, а що ні. Але, Френні, нащо морочитися? Нащо? Вона в глибокому здивуванні подивилася на нього. Ну, а носити ти що будеш? Ти що хочеш у брудному ходити? Френні, та в крамницях того одягу хоч завалися, а в мене розмір поширений. То що, старе треба повикидати лише тому, що воно брудне? Він трохи ніяково знизав плечима. Ні, так не годиться, ні ні, сказала вона. То вже старий звичайстю, як оті коробочки, в які бігмаки клали, чи пляшки, які не здають. Це заново починати не випадає. Він легенько її поцілував. Гаразд, тільки тоді наступне прання на мені, чуєш? Обов'язково, хитрувато посміхнулася Френні. І як довго це буде? До пологів. Доки ми ввімкнемо електрику, сказав Стю. Тоді я тобі принесу найбільшу, найблискучішу машину, яку знайду і сам підключу. Приймається. Вона міцно його поцілувала, і він відповів на поцілунок, ворушачи її волосся сильною рукою. Від цього у неї почало поширюватися тепло. Скажімо, прямо стало гаряче. Я штучка гаряча і мені завжди гаряче, коли він таке робить. Спочатку на соски, потім донизу живота. — Краще зупинитися, — доволі задихано промовила Френні, якщо не задумав щось іще, крім розмови. — Мабуть, потім побалакаємо. — А одяг? Для застарілого бруду замочування корисне, — серйозно сказав він. Френ засміялася, і він зупинив її сміх поцілунком. Коли він її підняв, поставив на ноги і повів у дім, її вразило, як сонце пече її плечі. Френ замислилася. А раніше так гаряче бувало, так сильно. У мене на спині всі прищі зійшли. Це ультрафіолет цікаво чи широта. Тут щоліта так, справді так гаряче. А потім він почав з нею всяке робити, уже навіть на сходах, щоб вона стала гола, щоб стала гаряча щоб кохала його.